Queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. O médico, às vezes, tem que desenvolver algumas atitudes dentro do consultório médico. Muitas das vezes nós nos comportamos como assistentes sociais, defendendo o direito da criatura, para que ela possa ser assistida nos seus anseios. Às vezes nós devemos nos comportar como advogados, advogando a causa da criatura. Às vezes até como verdadeiros artistas, dissimulando algumas situações, simulando outras para não comprometer o andamento na vida das criaturas e às vezes até como juiz algum tempo atrás uma senhora entrou no meu consultório e disse assim doutor Agnaldo, eu vim aqui hoje para o senhor resolver uma questão e eu até já estou acostumado com esse tipo de colocação porque a figura do médico às vezes é colocada no pedestal como se ele fosse o senhor absoluto da situação, e não é mas eu perguntei para ela mas qual o problema? não, porque eu e meu filho os dois sentados à minha frente nós estamos com uma querela uma situação é, divergente e eu gostaria do senhor dar a opinião quem está com a razão? Ah, tudo bem, o que, que está acontecendo? não, porque eu disse para o meu filho quem tem que olhar para trás e ele disse que quem tem que olhar para frente e nós não nos entendemos eu quero saber a sua opinião aí eu pensei rapidamente sentindo a dificuldade ali do momento tendo que decidir uma situação ou pelo menos dar uma opinião eu usei o um jeitinho mineiro né, para sair daquela situação complicada eu disse pra ela olha, a senhora está com a razão porque eu entendo que a gente tem que olhar para trás Os sábios não olham para a frente, sem para trás, porque eles já perceberam que já vivenciaram muitas situações embaraçosas, já superaram essas situações, e estão abalizados para situações alviçareiras no futuro, e eles já vislumbram uma situação promissora no amanhã. E, ademais, eles também olham para trás para verificar que vêm muitas pessoas na retaguarda, em situações piores. Então, eu acho que o senhor está certo. Deve olhar para trás. Verificar que já passaram por inúmeros percalços, que tem situações mais graves, pessoas que estão em maiores dificuldades. Então, ótimo, vamos caminhar daqui para frente. Mas o seu filho também tem razão. A gente deve olhar para frente. Segundo Jesus, quem lança a mão a charrua e olha para trás, não é digno do reino do céu. Ou seja, a pessoa que fica só olhando para trás e recordando, numa reminiscência, relembrando, trazendo ontem continuamente para o hoje, essa pessoa não está se conduzindo com apreço. Porque a gente deve olhar para porque a gente deve olhar para a frente. O ontem já foi, não volta mais. Vamos buscar o amanhã. E quem trabalha firmemente hoje buscando o amanhã, certamente logrará o benefício do êxito bom. Então, depende do prisma que nós olhamos. Olhamos para trás com um sentido e olhamos para frente com outra expectativa diante da vida. Então, os dois estão certos. Mais algum problema? Perguntei para ela. Ela disse, não, é só esse. Então, ela se levantou, agradecer e foi embora. Foi a consulta mais rápida que eu tive no consultório. Pensando que ia fazer um diagnóstico, tratar uma doença, não. Era uma situação que me foi colocada. E pensando nesta pergunta, nessa colocação, eu me recordei de um fato acontecido. Logo depois da... Codificação do Espiritismo. Nos tempos idos de 1860, lá na Rússia, um rapaz que era herói de guerra da guerra da Crimeia, onde a Rússia se viu numa situação embaraçosa, esse homem chamado Dimitri Stefanovich do Korokov, ele era uma criatura muito bem só socialmente falando, estava Muito bem aquinhado pela herança que os seus pais deixaram para ele. Na época da guerra, ele foi laureado com as honraias, porque fez grandes feitos e a Rússia se colocou numa situação muito boa. E, de repente, ele foi considerado um herói de guerra. E, como herói de guerra, ele tinha todos os privilégios. Era jovem, bonito, bem apessoado, e as moças viviam buscando-o para se casarem. Mas ele não dava bola para elas, queria curtir a vida. Até que, um certo dia, ele foi pego de surpresa. Teve uma doença chamada gota, a hiperuricemia. E ela, às vezes, faz com que a pessoa tenha doenças articulares. E, por conta disso, ele foi ficando cada vez mais limitado a ponto de um dia se ver colocado numa cadeira de rodas. E, e se tratando de um homem bem a pessoal, herói de guerra, bem financeiramente, socioeconomicamente falando, disputadíssimo pelas criaturas, com todas as honrarias, agora, colocar numa cadeira de rodas ele se revoltou profundamente contra a vida e contra Deus. E se fechou, se enclausurou naquela redonda. E a situação foi se agravando cada vez mais. A sua mãe, logo depois da sua doença, se colocou num desvelo total, procurando atendê-lo. E ela tinha um administrador, o pai já havia desencarnado. E esse administrador era uma pessoa muito boa, que por sinal também veio desencarnar e deixou uma filha. E ela adota essa filha, com o nome de Melânia. E passou a tratá-la com muito carinho. Levou-a ao estudo, o que não era propriedade à época, porque a mulher não estudava, só os homens. Mas ela, porque tinha uma condição muito boa, levou a criança para a escola. E aquela moça foi crescendo, e de tal forma que quando ela veio desencarnar, ela transferiu para Melânia toda a responsabilidade ...para atender o seu filho querido... ...Dimitri Stepanovita... ...o colocado... ...mas aquele... ...rapaz... ...agora... ...uma idade mais avançada... ...com cerca de 40 anos... ...com a, su a sua doença agravada... ...ele não olhava para mais ninguém... ...só para ele mesmo... ...queria resolver o seu problema... ...mas tomava remédio... ...fazia consulta... ...e a situação cada vez mais agravada... ...até que um certo dia apareceu à sua frente o seu intendente o seu administrador ele era tinha uma propriedade muito grande era portador de uma imensa fortuna grandes propriedades de terra e o intendente chegou para ele e disse assim senhor eu devo lhe trazer um problema embora eu quisesse resolver mas não deu certo então eu quero discutir com o senhor que medida nós vamos tomar A colheta foi farta. Colhemos muito. E como o senhor determinou, nós mandamos toda a colheita para a Ásia. E agora eles não querem pagar. Já vendemos todos os outros grãos. Aqui na Europa, todas as pessoas já fizeram as suas compras. E eu entendo que a situação é complicada. Se nós trouxermos... Este, essa colheita para trás teremos dificuldade de colocar aqui a época até sugeriu ao senhor que nós vendêssemos aqui o senhor determinou que nós mandássemos para a Ásia e assim o fizemos mas como eles não querem pagar e não querem essa produção se nós trouxermos lá para cá teremos dificuldade para vender então eles lhe nós vendamos por um preço a quem assim eles podem honrar com o compromisso, porque o que nós havíamos combinado, eles não querem pagar aí Dmitry olhou pra ele e disse, mas como? você já deu opinião naquela época para vender aqui, que eu não acolhi agora quer me dar outra opinião aliás, quem decide isso aqui sou eu, não é você você está pago para administrar as coisas lá fora, mas as decisões são minhas então, portanto, deixa que eu resolvi isso Eu falei, não, senhor. E nisto, a porta atrás de uma cortina, um jovem disse assim, lá em casa, nós temos um problema muito grave, que é o meu irmão doente, e nem por isso o meu pai o trata assim. Aí ele, ouvindo aquela colocação, chamou Melânia, que estava ao lado, e disse assim, parece que eu ouvi alguém falando alguma coisa lá fora. Não, senhor, é... é é meu sobrinho, aliás, meu afilhado também, filho do meu tio, irmão do meu pai, filho do senhor Fedor, que saiu aqui agora, mas é jovem, irreverente, não tem importância para o que ele falou. Não, não, fale para ele vir aqui. E ela sabendo que o patrão era muito firme nas decisões, pensou já em admonestações, em castigo... naquela época os empregados eram considerados verdadeiros escravos... assim eram tratados... ela já ficou extremamente receosa... mas... diante da colocação dele... ela não teve alternativa... foi lá... pegou o jovem pela mão... o trouxe à presença do patrão... e disse... foi não senhor... você falou alguma coisa lá fora? sim, eu falei... o que é que você falou? eu falei que eu tenho um irmão muito doente em extrema dificuldade, e o meu pai nunca ouviu esse tratamento desse meu irmão para com ele, tratamento desairoso, e nem tampouco o meu pai fez qualquer tipo de tratamento indevido para com o meu irmão. Portanto, eu não entendo porque que o senhor está tratando mal, da maneira que o senhor tratou meu pai aqui à sua frente. Naquele momento ele olhou para aquele jovem, insolente, corajoso, verdadeiro, não aceitando aquela atitude infeliz do patrão. Então ele chamou o mordomo, chamado Nicolai, e disse, Nicolai, faz favor. Aí o mordomo entra e disse assim, mas é verdade o que ele está falando? Ele tem um irmão doente na sua casa? Sim, senhor, ele tem um irmão muito doente. Mas como você nunca me falou nada? Não, Senhor, acontece que a sua doença já é um problema grave e nós procuramos sempre poupá-lo, não queremos trazer nenhum infortúnio, para que o Senhor possa ter a sua situação mais agravada. Então, nós sempre omitimos isso do Senhor, mas é verdade, ele tem um irmão muito doente. Pois então, eu quero visitar o irmão dele. Mas, Senhor, está nevando, é muito frio vamos esperar a primavera, depois do inverno não, não, eu quero ir agora, para saber se isso é verdade mas senhor, deixa para depois estou dizendo agora prepare uma chaleça arrume os cavalos e nós iremos partir agora Nicolás saiu arrumou ali todo aquele aparato e partiram para a casa de Peters que era o nome daquele jovem chegando lá Peters conduziu Dimitri para dentro de um quarto onde estava ali o seu irmão Ivan Fedorovic. o irmão estava deitado numa cama, paralítico, só movia a cabeça, muito doente. E então ele chegou perto dele e disse assim: "Ivan, você deve ser muito infeliz. Extremamente infeliz." E o que você, só move a cabeça? Não, senhor, eu não sou infeliz. Como não é feliz? Eu acho que é Senhor, eu não sou infeliz. Ivan, lógico que você é infeliz. Eu tenho muito menos limitação do que você sou infeliz. tem dinheiro, consultas médicos, não tenho nenhuma dificuldade nesse sentido. Eu sou infeliz, como é que você, pobre, doente, só move a cabeça e não é infeliz? Senhor, eu não sou infeliz, porque do momento que eu fiquei doente, meus pais me atendem. Meus irmãos vem brincar comigo minha mãe está sempre comigo, atendendo as minhas necessidades até os vizinhos às vezes me visitam e de tal forma que eu não tenho nenhuma de dificuldade sou filho mais velho deveria está trabalhando com meu pai mas fiquei doente e nem por isso ele deixou de me atender então eu sou feliz eu fico preocupado é com o Tito Jercó que é um vizinho nosso que mora muito perto daqui e que ele sim tem problemas homéricos eu não tenho Nicolai, mas como assim Tito Gercop? Ah, Tito Gercop, senhor, é, é um rapaz que mora aqui perto, na sua propriedade. E ele realmente tem muitas dificuldades. Mas, Nicolai, você nunca me falou dessa criatura? Senhor, eu não falei porque eu não quero molestá-lo. Ele também é atendido por nós, um problema, está tudo certo, mas eu quero visitá-lo vamos deixar para outro dia, senhor, o senhor já vê aqui, vamos voltar para casa, a sua situação pode ser agravada pelo frio? Não, eu quero visitá-lo agora. E partiram para a casa de Tito Jercó. Chegando lá, percebeu que era uma criatura cega, extremamente limitada fisicamente, por conta da guerra que Dimitri foi considerado um herói sofreu uma explosão e diante da explosão ele ficou cego algumas lesões físicas e praticamente sem nenhuma custódia familiar, e vivia por conta da comiseração dos vizinhos dos trabalhadores daquelas propriedades e então ele disse assim mas você deve ser muito infeliz Tito Gercó não senhor, eu não sou infeliz mas como não é, não tem família vive sozinho extremamente doente, cego, limitado, como não um é feliz Não, senhor. Eu posso dizer que eu sou um homem feliz, porque apesar dessas profundas dificuldades, eu tenho cuidado dos seus empregados, que me visitam, que me atendem, trazem comida, às vezes na do frio me trazem blusas, agasalhos Eu tenho todas as minhas necessidades atendidas, apesar da minha cegueira e da minha alimentação. Então... Para mim, acho que está tudo bem, eu não sou infeliz. Eu fico preocupado, Senhor, é com Elias Peteró, que é uma pessoa que realmente sofre muito. Ele sofre muito mais do que eu. Não mora muito perto daqui. Ele tem uma mulher, por conta dele, que é a sua mãe, mas acontece que essa mãe não aceitou a sua doença, e de tal forma que ele sofre profundos maus tratos daquela mulher. Então, eu, pelo menos, não sou maus-trato nenhum. Aliás, sou muito bem tratado pelos seus empregados, pela sua propriedade. Mas, Nicolai, é verdade que ele está falando? Esse Elias Peteroth existe? Não, senhor, existe. Mas, então, vamos até lá, que eu quero conhecer. Por mais que Nicolai tentasse modificar a sua, o seu objetivo... A sua intenção, não conseguindo, foram para a casa daquele homem. Batendo a porta, veio uma mulher e disse, quem é o senhor? Sim, eu sou o dono dessa propriedade onde o senhor está residindo. Mas senhor, na minha casa, não sou digno da sua estado em minha casa. Não sou digna. Então, a que devo a honra da sua presença? Não, eu vim aqui conhecer O seu filho me disseram que o seu filho tem uma situação muito complicada, Elias Peterosa. Então, assim, eu vim visitá-lo. Mas, senhor, o senhor não perca tempo. Com aquele animal, não perca tempo. Não há razão para o senhor visitá-lo. Aliás, a razão da minha desgraça, da minha desdita, é aquele filho. Desde o momento que ele sofreu uma explosão numa fábrica de armamentos... Nunca mais recobrou a sua integridade psíquica e vive gritando, rando e me assusta com seus gritos. Totalmente deslocado, às vezes me agride e para acalmar eu tenho que bater violentamente nele até que ele se acalme. Portanto, Senhor, não perca tempo. É uma criatura totalmente fora da realidade, irresponsável, não é nem desgraça. Eu só não o mato porque é meu filho, porque toda a minha desita a partir de então... Toda a minha desdita surgiu por conta dessa limitação mental e física. Porque ficou muito comprometido. Mas senhor, é seu filho. Senhor, meu filho é um animal. Não é meu filho. Sei que é meu filho, mas não posso considerá-lo. Porque um filho que me traz toda a minha desdita, não posso considerá-lo assim. Aí, de mim dentro. ver aquela criatura totalmente fora da real. Não ebentada uma criatura agressiva gritando, urrando como talvez um verdadeiro animal e ele sai daquela casa muito contristada e prometendo àquela mulher que iria fazer alguma coisa por ela e então ele ainda em última instância disse a senhora deve ser muito infeliz porque numa situação dessa eu compreendo que a senhora deve ser muito infeliz não senhor Eu até que me conformo, porque tem situações piores. Mas, senhora, situação pior do que a sua? Sim, nós temos um vizinho, um pouco distante daqui. Esta criatura, ela realmente, eu acredito que sofre mais do que... Chama-se Kulovski, e também mora na sua propriedade, mas... Nicolai, existe Kulovski, essa pessoa que ela está se referindo? Sim, senhor, é uma pessoa que sofre talvez mais do que ela. Mas como assim? Sim, mas eu quero visitá-lo. Não, senhor, é muito longe. Vamos outro dia. Já está já entardecendo, o frio já está mais acentuado, deixemos para a primavera. Vamos passar o inverno e depois nós iremos visitá -lo. Não, vamos agora. Senhor, vai cair à noite, vai gravar a, a sua situação? Não, eu quero ir agora. E partiu para a casa de Colosse. Chegando à porta, tinha um pátiozinho, então bateram palmas e veio um anãozinho, por nome de Carlos. E aquela anãozinho chegou e disse assim, não entrem, não entrem. Ah, Mas não entrem? Eu sou o dono dessa propriedade. Você está morando aqui na minha propriedade? Aqui quem decido sou eu. Lógico que eu vou entrar. Mas, senhor, não entre. Mas como não vou entrar? Sim, o senhor não sabe da situação do meu pai? Bom, eu sei que ele está numa situação muito complicada. E eu não sei na íntegra. Pois então, senhor, você tem lepra. Tem lepra. Se o senhor entrar, o senhor vai contrair a lepra. Será muito pior para o senhor. Não entre. deixa aqui os seus donativos e vai embora. Não entre. Eu vim para visitá-lo e vou conhecê-lo. E diante daquela colocação, então, ele adentra, vencendo ali as barreiras criadas pelo aquele anãozinho. E quando entra, realmente era uma situação constrangedora. Klovsky estava em cima de um catre, cego, mudo e surdo. Ele falava com muita dificuldade, ainda falava, mas com muita dificuldade, porque todos os seus órgãos estavam carcomidos pela lepra... e então ele chegou consternado diante da situação... ainda falando com aquela criatura... que ouvia também com muita dificuldade pela doença... mas ouvia, falando muito perto... disse para ele... mas o senhor deve ser muito infeliz... eu imagino que o senhor deve estar muito infeliz... então Colócio disse para ele com muita dificuldade a sua linguagem limitada, a língua já não lhe possibilitava mais é, falar com propriedade. E disse, não, senhor, eu posso dizer que já fui infeliz. Hoje não. Hoje eu tenho uma visão diferente. Mas como assim? então porque eu tenho consciência de que hoje estou resgatando um débito do passado. Mas como assim, débito do passado? Não, porque eu sou a reencarnação do Ivan, o terrível. Não. Você está se referindo àquele homem monstruoso que matou muitas criaturas, muitas esposas, muitos funcionários, matou muitas pessoas? Sim, é ele mesmo. Mas como você, Ivan o Terrível, reencarnado, você acredita nisso? Não, senhor. Eu tenho certeza absoluta. Mas como? A minha igreja fala que Ivan o Terrível está no inferno. Não pode ser você. Senhor... Realmente eu posso considerar que eu estou no inferno. Nessa situação que eu me encontro, outrora eu fui uma pessoa normal. Aliás, devo lhe dizer que fui farmacêutico, tantas vezes o seu pai e a sua mãe foram à minha farmácia, pedir remédio para atendê-lo, eu fiz diante da minha competência, mas depois fui visitado com uma doença grave, que é a lepra, conforme você está vendo aqui. Do momento que eu fiquei com lepra, rapidamente ela assumiu uma proporção muito grave e a minha esposa me abandonou. Mas dentro das nossas leis, aqui na Rússia, quando um marido está doente, a esposa não pode abandoná-lo. Então ela foi obrigada a voltar para tomar conta de mim. Mas a doença foi se agravando e por conta disso, ela não suportando a dificuldade, veio a se matar. Se suicidou. E hoje essa mulher aparece todos os dias para mim pedindo perdão. Eu já não mais estou suportando a sua presença. Por mais que eu falei para ela que está perdoada, que eu entendi, que está tudo certo, ela continua aqui na minha casa todos os dias me pedindo perdão. E é uma situação realmente muito difícil. Mas entendendo isso, eu até agradeço a Deus, porque está me dando perdão o direito de ressarcir um débito extremamente grave adquirido na condição de Ivan o Terrível. E agora estou entrando em quitação com a minha própria consciência. Eu posso lhe dizer que graças a um senhor muito bem orientado, chamado Alexandre Aksakoff, que mora em São Petersburgo, aqui na Rússia, eu recebi alguns escritos que me trouxeram muitos acalentos, muito consome. Ele é espírita, e ele foi responsável por estudar alguns fenômenos muito bem codificados por uma criatura extremamente ilustrada, uma criatura de um bom senso muito grande, chamado Sr. Allan Kardec. E de tal forma que o Sr. Alexander Ksakoff que têm feito experiências maravilhosas e que são retratadas em escritos. E eles têm chegado à minha mão, como também já tive a oportunidade de ler a obra de Allan Kardec. E de tal forma, Senhor, que eu me sinto muito bem, tenho força para suplantar as minhas dificuldades, agradeço a Deus e me sinto agraciado por estar aqui na sua propriedade, sendo assistido por esse anãozinho, que é meu filho adotivo, que um dia foi deixado na porta da minha farmácia, Eu tive a grata alegria e satisfação de adotá-lo. E hoje quem cuida de mim é ele, diante dessa situação inusitada. E eu agradeço todos os dias a atenção deste filho querido do coração que está me atendendo nas minhas reais necessidades. Se o senhor quiser saber mais alguma coisa, depois converse com ele. Ele vai me dar alguns informes e o senhor pode procurar o senhor Alessandro Aksakoff e até mesmo conhecer as obras de Allan Kardec. Naquele momento, então... dimitri volta para sua casa... Depois daquela viagem... Conturbada pela neve... Olhou Melânia que o acompanhou naquela viagem... Já com um olhar diferente... Mas, antes disso... Ele achou que deveria falar com Alexandre Aksakoff... Antes de voltar para sua casa... E o procurou... E quando foi buscar naquele homem, naquela viagem complicadíssima pela neve ele foi acompanhado de Melânia e o seu sobrinho o Péteres, que foi junto com ele e o nikolai que era o mordomo conduzindo aquela chalé procurou em São Petersburgo Alexandre Aksakoff e pela sua notoriedade como herói de guerra, sendo muito conhecido foi fácil falar com aquele homem e que o recebeu na sua residência conversando com ele Alexandre o convida para participar de uma reunião de estudo dos fenômenos espíritas e ele aceitou aprazada a hora sete horas da noite ele lá estava presente iniciou-se uma reunião um médium de materialização de efeito físico, amarrado numa cadeira, desnudo só com o aventalzinho para não dar nenhuma conotação de fraude inicia-se a reunião E através das entranhas daquele homem, dos ouvidos, da boca, começou a sair uma substância gelatinosa, o ectoplasma. E aquela substância inicialmente vaporosa, depois gelatinosa, foi se transformando na figura de um espírito, que se materializou à sua frente. E esse espírito não era outra pessoa, senão a mãe de Dimitri Dmitri do Kurokov, a Dona Maria. E naquele momento ele estremeceu. Viu a mãe à sua frente, diante de uma rapidez imensa, começando aquele estudo, senão já a mateminação da mãe. E a mãe então disse para ele, meu filho, que bom que você está aqui. Eu procurei envolver o Peter para que ele pudesse lhe falar de tantas coisas que você não sabia, dos meus assistidos porque enquanto estava em vida, eu procurava assistir aquelas criaturas em extrema penúria. Mas depois percebendo que você não conhecia essas criaturas, não podia fazer nada por elas, envolto com a sua atmosfera psíquica, de pessimismo, de negativismo, dando azo que a sua doença crescesse cada vez mais, eu achei por bem envolvê-la. E ele conseguiu retratar a minha ideia falando para você tudo aquilo que você já sabe. E graças a essa revelação, você pode modificar a sua conotação de vida. Foi visitar aquelas criaturas e certamente haverá de tomar algumas medidas a favor dessas pessoas infortunadas. Então, sinta-se agraciado por tudo isso. E ainda posso acrescentar para você. A sua doença limita um pouco as articulações. Mas... Elas, as articulações Estiveram as suas situações agravadas Pelo seu psiquismo Porque se você entrar numa outra faixa mental De otimismo, de ânimo, de aceitação da doença Provavelmente você vai voltar a andar A realizar as suas atividades E não vai ficar Jungido a essa cadeira de rodas Então meu filho Agradeça a Deus A Jesus por essas bênçãos Por essas revelações E não se esqueça Melânia é uma criatura maravilhosa que eu deixei ao seu lado. E você nunca se dignificou nem levantar os olhos para olhar nos olhos dela. Uma criatura maravilhosa. Deixou de casar-se e até alegou que queria ser freira. Mas no fundo ela sempre amou você e não achava que deveria se entregar a outro homem. Então, então pense nisso. Ela é uma pessoa que ama você e está ao seu lado. Respeite-a, trate-a bem, valorize essa figura que eu deixei na nossa casa para custodiar a sua dificuldade. pois se desaparecendo, desaparecendo e desapareceu a sua frente. Mas a mensagem ficou daquela mãe que haveria de continuar ao seu lado lhe dando o, res o devido respaldo de Mãe. Uma vez que a mãe sempre está ao lado dos filhos. Não só no plano físico, mas também no plano espiritual. E ele volta para a sua cidade. Olhando Melânia é diferente. Disse para ela, você quer casar comigo? Mas senhor, como? Eu sou apenas a sua empregada. Não, você quer se casar comigo? Senhor, eu... Mas você quer se casar comigo? Senhor, eu aceito. Se o senhor achar que eu estou em condições, lógico, estou lhe fazendo um pedido de casamento. Volta para a sua terra, casa-se com Melânia, tem um filho. E quando o filho estava com cinco anos, Melânia voltou-se para ele e disse assim, paizinho que vamos fazer com o nosso filho? Agora ele já está em condições de receber uma orientação religiosa. Tenho feito por ele tudo, no sentido que ele fosse muito bem educado. Mas agora eu entendo que ele deva receber algumas orientações. Melânia, desde o momento que ela soube de Allan Kardec, muito antes de Dmitry conhecer Alexandre Aksakoff e a doutrina espírita, ela já estudava a doutrina através de escritos que ela havia conseguido através de amigos. Uma vez que ela tinha estudado, era uma pessoa culta e poderia depreender os ensinamentos de Allan Kardec. E disse para ele, eu tenho passado para o meu filho o que eu posso passar, mas eu entendo que ele deba ser orientado de uma maneira mais efetiva. E Dmitri disse para ela, sim, vamos agora falar de doutrina espírita, vamos procurar um local onde alguém conhece um pouco mais de doutrina. Depois vamos orientá-lo dentro dessa doutrina para que ele possa ter uma outra conotação de vida. Vamos falar de Jesus Espírita. Vamos falar de Deus? Uma vez que agora eu consigo entender que a vida é uma benção que Deus coloca à nossa frente. Não sabemos o final da história, mas tudo leva a crer que aquele casal, com aquela criança, passou a ter uma vida diferente, embasada na codificação do Espiritismo. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Como muito bem colocou, aquela que o Klovski, aquela criatura leprosa, não fora a doutrina espírita para lhe explicar o que estava acontecendo, certamente ele não suportaria a vida sem encontrar-se em blasfêmias, em profunda revolta. Mas do momento em que conheceu a doutrina, se apercebeu do reencarne, da existência do mundo espiritual... da vida que continua do outro lado... e se apercebendo da comunicação dos Espíritos... porque Kulobosky recebia a presença de um bem-teitor espiritual... sempre à sua frente... lhe falando da vida do lado de lá... que ele se preparasse para a libertação daquele corpo... com a propriedade da individualidade do Espírito... no grande benefício do desencarne lhe dava o consolo e o conforto necessário. E então... A doutrina espírita vai mais além. Diz que por mais que nós tenhamos dificuldade nessa existência, nós teremos novas oportunidades. Que quando a pessoa desencarna, temos condições de contactar com ela através das mensagens psicográficas. Muitas das vezes com materialização, como foi o caso da mãe de Dimitri. o presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, ele uma vez teve a sua filha desencarnada entrou numa conturbação mental muito grande num processo depressivo e soube da Ana Prado que era uma médium materialização no Pará e foi para lá e chegando lá, ela uma médium fantástica propiciou a materialização da sua filha e a sua filha sentou no seu colo a partir de então ela se transforma num espírita convicto, vai para a federação e assume a presidência da Federação Espírita Brasileira mediante aquela consciência. E a doutrina espírita hoje vem como um consolador prometido nos falar que tudo está certo. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, ressarciando os déficits de antes, nos preparando para uma vida melhor no futuro e que Deus, um Pai de amor, nos reserva lugares maravilhosos no porvir desde que nos adequemos neste momento às situações vigentes que estamos vivenciando por mais difíceis que sejam uma vez que elas são sempre transitórias e passageiras. Agora, estamos nos do Natal. Uma época maravilhosa, linda, fantástica, retratando o nascimento do Cristo. Outro dia, conversando com uma amiga, ela disse assim, Aguinaldo, eu fico muito triste nessa época. A época do Natal, para mim, me traz uma tristeza muito grande. E eu fiquei pensando, mas como o Natal pode trazer uma tristeza? Se o Natal retrata exatamente o nascimento de Jesus. Que veio nos mostrar o caminho de volta com um pedagogo. Que sempre está ao nosso lado, nos atendendo. Como aquele irmão mais velho, carinhoso, que conduz o irmão menor. Sabendo das dificuldades que ele iria passar mediante a sua estrada na terra, não fugiu aquele momento de compromisso com o Criador, com o Pai, para nos mostrar esse caminho, culminando com a crucificação. E mesmo assim, ele diz ao Pai, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E continuam nos assistindo no plano espiritual. E agora, com a proposta de voltar a viver no nosso coração, com essa mensagem natalina, que vem todo ano, como a dizer... Mais um ano que nós devemos abrir o coração A nossa mente As nossas atitudes Para os informes críticos Vivenciando-os para o nosso bem Dizendo que nada está perdido Eu sou o caminho Ninguém vai ao Pai senão por mim Jesus é o caminho Então que mensagem linda Mensagem de Natal E a pessoa me disse que fica triste nessa época Paradoxal Porque nessa época É a época que as pessoas mais se matam Se suicidam Porque às vezes ficam presos a uma ideia absurda do parente que desencargou, não estando presente. A ideia de pensar que ele está no plano espiritual continua vivo e que isso é um fenômeno natural vem em volta. Benção para quem foi. Nós ainda temos uma trajetória longa pela frente. Vamos enfrentá-la? Porque é assim que nós vamos crescendo, progredindo, nos aparatando para tarefas mais sublimadas. Às vezes as pessoa reclama porque o parente está distante em outro país, Ótimo, está em outro país, podemos contactar através do telefone, na internet. Está vivo. Às vezes a pessoa se prende a uma situação difícil que passou, já passou. Mas o momento do Natal, um momento de alegria, de vida, um momento de esperança, um momento que a gente tem que viver plenamente, principalmente com aquelas que estão à nossa porta, que estão convivendo principalmente dentro do nosso lar. A mensagem do Natal é mensagem de alegria. De, de esperança, de vida. E, portanto, deve ser vivenciado esse momento com muita alegria. Principalmente por sabemos que o Cristo é realmente o terapeuta divino. Tudo que veio dele é para analisar a nossa problemática e dar uma solução. Não estamos perdidos. Basta estudarmos o Evangelho do Cristo para termos todas as respostas para as nossas necessidades. Maior alegria ainda de saber que Jesus é o nosso mestre o caminho é este, estamos no caminho certo basta apenas fazermos o que temos que fazer hoje aqui e agora e ainda agradecer a Jesus nesse momento, porque às vezes a gente faz o Natal, pensa no Papai Noel pensa nas guloseimas, mas nós crescemos do dono da festa que é Jesus ontem nós recebemos esta mensagem aqui doar da porta meu aniversário este ano Jesus falando aqui para nós que muita das vezes ele quer entrar na nossa festa festa natalina mas a porta está fechada para ele aberta para os amigos aberta para os parentes mas para Jesus totalmente fechado e às vezes até nessa época as pessoas brigam os parentes de longe se aproximam e parentes quando aproximam geralmente tem algumas querelas familiares e brigam E às vezes toma uma bebidinha a mais, então vence o superego e acaba por falar aquilo que não deveria falar e acaba complicando. E as festas, de certa forma, não contuberem muito grande. Mais uma vez a porta fechada para Jesus. E naquele momento que ele gente deveria, pelo menos, fazer uma oração de gratidão a Jesus por termos concluído mais um ano, por Ele estar ali conosco, participando conosco, naquela data festiva, nós nem lembramos de Jesus eu acho que mais ou menos 50% da humanidade comemora a festa natalina pensando no Natal de uma maneira diferente no Papai Noel nos presente e no que vai comer e lhe apresentar durante a festa poucas são as pessoas que realmente vivem o espírito natalino lembrando de Jesus mantendo-o na sua mente agradecendo principalmente tudo aquilo que ele fez por nós uma vez que Jesus para nós espíritas trouxe para nós o Consolador Prometido. Naquela época, as pessoas ficaram muito apreensivas com a sua volta para o plano espiritual. E ele, para tranquilizar as criaturas, prometeu para nós outros que estavam lá, para as criaturas circunstantes, que iria mandar um outro Consolador. E hoje a doutrina espírita é realmente para nós uma grande bênção, um grande trupo. O Consolador prometido por Jesus, que nos consola, que nos encoraja, que nos enche de força e de esperança. Por isso nós devemos manter essa chama viva da gratidão. Agradecendo a Jesus por ter concretizado essa promessa para nós outros através do Espiritismo. Quando ele disse assim, eu não vos deixarei órfãos, disse o Divino Pastor, pois um outro Consolador enviarei para vós. Apoiados pela fé, no bordão da caridade, na calma ou na tempestade, jamais vos sentireis sós. Amando-vos uns aos outros, como eu vos amei, e os jatos que pratiquei se praticades também, em todas as vossas lutas, com o coração vigilante, tereis o amparo constante dos benfeitores do além. Na pobreza ou na opulência, se tiveres humildade, se amardes a verdade como a vós mesmos nos amais, recebereis o Espírito Consolador a vos falar de amor, de entendimento e de paz. Ele que estará convosco pelos séculos afora, recordando tudo que agora aqui eu vos ensinei, dará de mim testemunho às futuras gerações, relembrando em novas lições de Deus à Suprema Lei. Se vossas fraquezas, os sentidos pequeninos, os meus mensageiros divinos nos darão ânimo e fé, E quando muitos falirem ao peso da iniquidade, vós, herdeiros da verdade, permanecerei de pé. eu estarei sempre convosco, na luz dos meus mensageiros, vossos, aleais companheiros, na senda de amor e paz. Serão eles, na verdade, que meu nome trarão os mais nobres ideais. Assim se expressou horas antes do Calvário, o sublime missionário crucificado na cruz. É por isso que agora, com humildade e amor, Abraçando o Consolador, nós revivemos Jesus. Então...